Малката молитва от Томчето езикът на любовта Бесети държани През лятото на 1939 година При Рилските езера 21 август Любовта Никога не отпада Едно светенце на планината Се молило на Бога Господи Посещавай ме със своята руса и с небесната си светлина, да се радва моето малко сърце на Твоите блага. Аз, Господи, ще се обличам с най-хубавите си дрехи да посрещам Твоята светлина, който минава покрай мене, аз ще го поздравявам в Твоето име. Беседата е изнесена на 21 август 1939 година в 5 часа сутринта Рила, седемте езера.